ریاض الصالحین ریاض الصالحین حدیث نمبر ده شپال السوا یو در سولس نمبر حدیث ده او دو سوا جنوی نمبر باب ده دو سو نمبه باب ده حرام ده مشابہت کولد سلو د خضو صرا او حرام ده مشابہت کولد ده د ښذو د سرلو سره په حاکاتو کې په سکاناتو کې په لاستونو کې په وناگانانو کې په خبرو کې په جربه کې داسې کار به نه کوې چې د سرلو سره د خ رادي او صیبه داسې کار نه کوي چې د غېلو مشابهت د چا سره دادي دښ لاسونه وګوره نن د زنانو لباسونه د څړونم پا شي زنانه لباس د پردو نه کټي جته نه پوره او د څړوغا په بازار کې پاغه په څې په بازار کې راښته لېږي حلال کې دغه له بعد خذو که خدا با او کپلی کت ساتی او سری با او چطه اینو خبر آتن در زنانو سرونه کت کت ویخته تا نه او در او تسالو اغا؟ اغام الان که د زنانه و وقتا با غطوی اغا نکتتاید او تسالو دارکانه اغا با قطوید یه حدیث که دارواندی نبید الاسلام یوالکو دیده که داره سو وقتا قطشیوی و سقتو سوالو دا کدا دا ويسته ملي ټول هغه دا سب کوی دی دا مزهداري ځکه دا سر وادې کنه هغه ته خاصه په دې کوم دیواله راځوري او په تاسو نه ويسته تاسو څنګه چې ته کوم کار وایي ها دا نوم نه د په ځکه کوم کار کوي دا فلانه کړ دې او دا, دا فلانه کړ نبی صلی الله تطو صلی الله بغا چولی ویا ټول سرکټکا په شان د دې شاته طرف ته سر آیا سرپړې ده لکه په شان ده سرکول دي دا شبنه کې چنين کړه کې ومنبري منغم د خلو نوځوانانو الکانو توایو چې دا کټونو مټونو منري دا فلا نه کټ دی او دا فلا په دلال دي د دې دکم په زين راغري کې کم دی زين راغره دا کټونو پیغمبر پاک مله حدیث را روانه د زنا نه ویخته و د نور ویخته سرا او یاد خل ویخته صدا خل ویخته یو ځکه چې کې می کت کلی یاد نور مشا... او زنا نو یاد نور او زنا ورو ده په خود سم بهرال مش یادا کې خبره باقی لکته وی یادا چې جنه ده هغه لک او هغه حجنه بدا چې خبره کې لکته وداسه ده حالت دې حرکت بدا چې استعماله یا چالکات مورخه واچ الكا شینووا چه بابو تحریم تصبور الرجال بالنساء حرام دې مشابهت سلود خصوص سره حرام دې مشابهت خصوص سره دې د باسين وحركه تنو الرجال قصکه فله باس کې په حرکت کولو کې دنا له وقف جان جوړو لکه لکزان جوړای ها جان جوړول کې دې سجنه دې دا ها زنانه مخبل کل صاف نو سړو الکان او مخ په شانه جنکو صاف کړي ها چالو پتره کوي کې هغه پیو وبې سنور دوايو دلګي چې بالکل دیختو پته نه لګي ها کېدې ادلاګر دا په پته مدګي چې ده جنیره کده نو زان نه هغه علاج جوړ کړي مخنص شراح حدیث کې امامي ابا رضی الله تعالی عنہما قال النبي عليه السلام الى ان رسول الله عبد الله بن عباس لعنت ولي پیغمبر الله المخلصين من الرجال غزان جوړون کي د تسلونا کوسي سزا لونا د خوږ پشان جوړي مخنصين اي پختو کوثمندي دلا جان پولیس او ته دې سزا خزر نور مون ای څه پته لري د دې پته لري د له پته لري چې دا او پښتوک او تمن د جلا وایو او په عربي تو ته مخنص وي وای مو ترجمه دار اکثر مخنص دا کار نه کوي وای مو ترجمه لاته نه به پوري کې فهمه دا نه کېږي دا کار نه کوي دا دغه بخښته زونډي ته ستګيره وای سوله ماده او دې دا گرم کن کیا و بینتی انجار خانسی زون کو رکی نا سی دوائیان را غیری کن که دا کنی کنی کون را آن آن نا رسولی نبی را بینتی وَلْبُتَرَجِّلَةِ مِنَ النِّسَاءَ آو ۖاو پاقا خضو لعنت ملی نبی السلام چا غا زاننہ جولون گیری در خلو زاننو زان جولی در خضو صرا سر. او خضر زال جوڑی دو صلو صلو صلو مترجلات تی جوڑون تی خوابنی روایت او پیو روایت تی راغلی دی پیو روایت تی راسم راغلی لعن رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم المتشبیهین من الرجال بن نسا مزار مشابه کیون کول د دو صلو نا دو خضر صلو, صلو. مشابه کیون وال متشبات او لانت یرې پ و زار مشااب کووننج د ښو نه ب د چا سره د سره د نوجوان په مخ به خسته گیرې او د ښې په مخ د نوجوانو اومنگیرې ک نودم دا نو جوانو دا مابات او خدارېور اول بخوااری جوه پ خپ مخسه چې د خځو ننی با سر او مخنثات شهدا الکانو لباسه غوی لباسونو کې شهدا پت بلې یي چداک لباس هوته سړوه لالکانو یو دې شه دا لباسونو حرکتلو ګور ساکناتو ګور خبر ګور ها حدا بعض محدثینو یي شهدا مخنث داتو یو هو پیدایشی مخنثی چه در خود و پشار آقا نرمی خبره که پیدایشی پتلنه گی اوباد خلک و خسدن زن اجلا کرده این مخانده این نهی خوزان در این سزان مشابه کرده وان اولوز آبادا پیشن نانجه دید زیادی دید ها پیدایی که گوره کنه پیدایی نتونه که ها داشت زونه بکره که تا به ویدا جنه ایده او جنه بدا سیده که تا به ویدا سره دیده که پیدایی داره جڑای تا ځان په شریعت پلیاس کې څه اجړای جړای وا نبي او نه لا ته خدا دې خيست کي څنګه بيان تمزانو کې دې جړای له جړې مو ګوره کالاوے لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت النبي عليه السلام په سر باندې يل بي صلب ذات المرأته شاغ اګل جامد ولمراء اولانته په خزبانه تلبسو لبزه ترجو لشاء غندي جامي سره جامي سره وندي رواه بودود يا د مشابهت فجامو کې دای سره کوي کومي جامو لباس یاداس لباسو نه استعمالي لکه څنګه چې لباس د سړو د پاره حرام دي هغه کپله درې خمو او نو ده دغه مو کپڑے اچي یا هغه ارغونه چې شریعت منه کړی دي هغه ارغونه باندې استعماله هغه نری لباس سپایي کې د زنانه اورتون اگر کاغه لباس یې ټولي لوپته جوړه خداغه د سبع استبحت کاری داغه په کې اورتون تنگ لباسه په ښکاري دا منره حق موجب دلالت او موجب د گناه کبیره لري کار کارداری چه دا خبره نگا چه قرآن و سنبت سره ناستی بیا دا اوری اویلی هم گوری هم او بیا دا سی پیشنون و دا سی دی با شمی استعمالی تا سواللہ خبره و هانو یه روی سوکو پیشن دی داله چه یه سوکو اللہ پیغمبر منع کره یه روی اونا پوری خلق او و چه سبا دا پوری پیغمبر سدا وارکی بیو داغی صدب ذابهندو ملایوی غزال الله طرفنا نو پیغمبر لعنات نه ملایوی قالا وی رسول الله یې را پيشندل ووړه چکه ما زنانا نم یو جوړو واته شه نا هغه دې په خادي دي بیا غ جوړه یا زنانه دې دی دې چې د خواغه دې پاسته مو خوا پر جوړي فرخت منو کیته وو ها غ جوړي په هر غمونو کې له خلکو اچو مو خوا غ جوړي چار خاري له زنه امغه اغه پان موشکیا چو اغه پان رجمع کیچو موخه ته داونی چې دال لباس یې دا واخر غوته دا وڅاجه دال لباس استعماله او څو پولیس جوړ شوی نو اسراف نه یو جوړوا چې په دیانا چې ما د بل سټماله بل شي او سټو سټوټی کنه مو د رضا په تشخیص په څو سټونو په څیر ګورږو نه او هغه د تشخیص په گزار په چې معمولی لږ زړه ها ها سهل زرا و سهل زرا څه شي دی کار دې مالې به ګټي زلکه وګورو ته دې درې دو دا کولې با ها ته راو الله صلی الله علیه وسلم جاي چې خلدت رضوس الله صلی الله علیه سنفان من اهل النار دامو آورای خواه چیزا لکاو خدا رئی خداو رئی السلام ویدوک اسما دلیوی من اهل النار جان جانمیان نبی لم اراوما چه سفوری ما ندری دیاری دلو لرا ما دیدیوی حضرتی دی. این دی وقتی خودی تیوی قوم و معا قوم معاهم حالت و امچداغیسرا سیاتن لخت بی تا سیو قوم چه دا غیسه با کرو ریوی لخت، چابکون بی که ازناب البقر پشانت داغا لکو دغوانو آقوم چه داغی سربا دغوانو دلکو پشانت سوی لخت بی. کرو ریوی یدربونه بهانناس چه وحیبه دای پاگیبان خلق وہی وباغی خاله جن په خلکو باندې ظلم کوي وانسان کا سیاتون او هغه خزه کا سیاتون چې هغه باپتی کې پپولو جامو کې آریاتن لیکن هغه په پر بندي وي مخ کې وي کا سیاتون بربند وي او فسیوي آریاتن کارې دن کې به بربند وي تاشیه و عالیات لگی ایغازن تا بربنده او تا جامعه چوری تا بربنده ما خو جامعه جامع دا دا بربنده انجا دا جایز دا, دا مادره نا خوفت دیگم دا, دا سه چا غا جامعه با دا شریط جامعه نی کاسی آت دا غا جامعه بین نفسی دا زان دا خلقو دخلون زان اختلی شما خو جامعه چوری ما خو لپتا چوری دا د خلقو په نظر کې با او زده په نظر کې بسې جامع یو دوه په دې فزارې اوه آریا تو هغه بربندي په ليز الله هغه بربندي په پیغمبر هغه بربندي په شریعت هغه لباس به نه چې په کوم له باز زدا خزه په دې دوه ولا ګرځي د شیطان په آزاد باندې پوهه سر ها لو پته به چې نری لکه چې او په کې څلک کار یخت په فکراري نه لکونه اوداګه زوبکه جوړکه پاسه و څه بیان موږي نو بیا څنګه له باظ اپ څه ځکار هوزه څنګه هغه په سم خاطه او نری له داフラー نه ده چې میتونې یو وقعه او توا چې په بداو شنو او طاجې بیا ورو وغزا شپ غزاه دري غزاه فیزه غزاه دري ولا راغلي د دې ته د جنګ دا اسرائیلو باندې دي چې دی واقعي عربو سره خبرې وشي متحده اوسه را یزا ها خبرو بزمنګه نه سنگه لبازلانه استعماله پای پابندی نه مومیلاتونا دا وره مومیلاتونا پخپلوا میلان کو انکی دازنانه سلوتا دا شخصي مومیلاتونا چدی با پخپل میلان کي سلوتا پس سرا فا غلط حرکت کولو سرا فا غلط ونه کولو سرا داخذهبا دا, دا چې حرکت تون کې چې په خپلوا و ميلان کې سلوتا څه سري الگ بوتخيالم ني دا بوت دغه ګوري لپاره بس کید ااو یرا يا ما ال او او شريبا او ما ما او ما ال كوي بي سري طرف د خپل زانا يا بادا ميلان کې سلوتا فغلتو حرکتو سرا ما ال او مایله كون کي وي د سلو خپلزانتا مایلات الکانو د سلو ميلان خپلزان سره جوړي دا څه خبره جوړي سره څنګه جوړه وا دا څه خوش ګروده ورده دا ته مر کا کاوي ګورو دا هداز کې دی, دی, دی, دی؟ عباس خان دارنګي ها دا حالت دې خلک شفلا رزي لاولو بورى ترى يو دكان تا ترى بل دكان تا فقمه فل خري فقريم ايوم الشرع ترى ها لباسو مې ګورا هر نوصه نو ما مميلاتم مايلاتن مميلاتم چ پخ طلب ميلان کې پخ فل ته انكي سلوتا غلطو حرکاتو قول صدا مايلاتن او له توریکه به د سلو قلزانتا داسې حرکتات او قانون مګی د سلو توجه ځان طرف ته جوړي پس کلس جلاګه جوړی کله ته چې د قچره په دی د غړوانی ا کچره چې د فیزیک نه هغه څنګه او په هغه طنګيوي زړې روچست بروانو وروته د څو نه به واغ راته کنا پي ا دې کداغي د پیوین چې هغه پچاوس په نوره اخلاسه یا ورو ورو ناغه تاس تاس کوي نو دیم داسه سند داسه تهزا چیک روان پلس پلس پلس پلس پلس هغه څه چې ټول ګوروم میدان جوړ سره کوي هاوبیا نخره پخره کوي نو ولې ستا چې خپلار خاوونو ورو ورو ماماترنو چې سودا یې ورې زمونږ داله خو د بازار تدا شي او دا په بازار کې یا سودا کوي یا نه کوي بازار څه ټول راځي ناشد جلږي رؤوسو او داس براوانی چلال عرب نورتی ها رؤوسو هنّا کاسن مدن بغت المائلہ ها رؤوسو هنّا چه داغی سرون با کاسن مدن بغت المائلہ بشان تا دو قبو تاغ بغتی قبوی اوچتا ها رؤوسو هنّا چه سرون داغی با لکه دو بغتی اوغا دو قبوشان اوچتوی یعنی ويختبي او چت کوي او هغه با بوټي د وضعیتي یو طرف تا ويختلک اسنګ چې هغه د اوغه قرب نه ده پاسفي کړه هغه داسی یو طرف ته کو وي داسې داسې داسې کیږي کدا کله داسی یو کدا داسی مده سربا راغونکلی سره تا په پاسه جومبګي جوړ کړې اغه به یو طرف مایل کړې په دې پاسه نره ها د ململ کپڑا څو ریس کناب د جال جال مې لیدل کچ هداسه زنانات پیغام په لا یا ذخلل الجنه ذنب ان شي جنت تا اې زنانو واوري حسن خو کې حایس خو کې او هده سر اغا وقتا ده ده بوختی اوخ ده قبشانو چند کریری او یو طرفتا ده مائلہ میلان کریری او ده خلکو میلان قل طرفتا جولی او ها میلان ده خلکو جولی پا حرکاتو سکناتو سوی نرے لباسا چه نلایید خلن الجنہ دنبانیدی دا سکر جنہتا ذَنَّک پیډو نو خپره دا ودا یی د نری ها ته جنتون بوئم اون مومن یای نری یا لیو ذوم می کذا او یقینن حلال کی بوید جنت با مون دې کی محسوس کی وی فا اندازې دور دور مسافت باندې د جنت هغه بوئ با د جنته نو قطر واجو د محکمه کې رواني چاله جنته لا توراندازاله د ګنډلره او هغه په داوی ګنډلره لري علیږه د مم چې د قضاو باقی خلقی عمل کئی باقی مناسب می باستیمال اید و باقی خلقی خدا تیوشن لید باید زمانگی خلق <تصفيق> تو خوف نکی باقی جینا کئی داوی باید زمان رجوعو جو باقی خلق من کرا راجینا او من نعمت الله حید نعمت الله اللہ عاریات من شکر یا یعنی آب خالوی شکر استلونا شکر بنوبا اوخه دې خولې نه شکرې اوه ساده چې تم نه شکر زده داګه وې ما نه نه شکرې ایله بیر نه کټول اړ ما نه دا دا او معنا دې د سوره با زبدن یا چپټوی باجی بدن ای صداه پټی واتکشف بازو او کاروی باجی سد بدن دای ازهار لحل جمالیا د پاره د کاراکولو د حسن دای او په مسل او आवाज کیسه پټ کړی دا دای حسن دای ګلاګم کاراکولا او باجی کیسه د جامو کار کړی دا پاره د دخایل غاربه داسی جوړی کلی داسه غاره چحته به له تولینا دوره غاربه جوړه چې څو ستاپه ده سب دننه کی او یا غاره سنچی ا آب جامو کې ها بتنه چوا سره جوړوا پای کی مګی له دې به غاره راوستي که ستجهزو دارنګ د پاړه د ښکارا کولو دخایل سر بسر تورې لو پاتره ده زشه رودي دکتار الله <سؤال> اکبر کانو جان ها د اخر په بازار کې رواالي کور څنګه دا څه کور هم زنه سړپته کور هم سړپته غوره په خپله کمره کې هم سړپته ده که کمره کې موږ ته درانه بارونه او چې د کمه زنانه سونو رم ارشاد یو خو خارو صداغي موندو نه خپله کمره نا اذارن وكيل فموخ ونادا ده پیغمبر فرمان ده هغه جاری کړی دي از من داخله وازخه خبر ده توخه په دې کې خړالي یم چې نه کې به موږ نه خبر مو نه فوخ سوالي الله خو او پیغمبر وكيل طلب سووبن رسيکا او دي جامین ري نري يو وي ما توي بلګو رتورو ته ته چا کې دي هغه ټولو ته وې ما ولنري له بحث والیسال کون دې فری وټ د پاسا هغه جومبک فری وی چاغه لکد او د خپل شان د سړي او رازي یې موږ تر څو ګوري بیا که هغه له نو مخفده مکه ده د راځي چې څوک مکه نه ناشنه نو تاسو کې یاسفو لهنا بدلیا یاسفو یاسفو له نابدنیا چا ښکاریبا هغه رنگ د بدن دا ری حد بدن هغه رنگ باخاری پیغمبر پاک وی یا سیف الله نباذن یا دا کم حالته د بدن غطواله د بدن کمزورواله د بدن تنگواله د بدن کولاواله دا ټول زمبکو نه بیرو خریګي په دې لیدو چې نومه ومانا ما الاتم ها ما الاتل خیردا چوي انت اعلی تعالی چاغ او د برجنی تابعدار ایدالنا وما یل زمو حنا حجو اواچ لازمي په قربانه حفاظت ده او مونیراتن مونیراتو منا یو علم نا غیرهن هل هن المذموم یعنی فل او غلطی تعلیم ورکه دازنانا خودنه کی دازنانا غیری د دینه دغیری د کارونو داریم منوم چې خپل غلطه اراده هغه غلط کارونه خلقو ته تعلیم دیور کوي چې فهمنګ دا نخښوي ګوري خلقو منګې اندفدی 137 دوګینته په دې ځان سمبادونو باندې 700 د فارا او بازار ته 30 دیه ا هغه ويعلمنا تعليم تعلیم طور کې یا لکانو طور کې چې دا کې د دا یا نور كي كي پیشن جو پیشن جو دا په دین ټول باندې دا تعلیم نور کې کنه کله پېشل څنګه جوړي کله پېشل څنګه جوړي نشد باندو زنان دا پېشلونه دا نه باسنموري نو هم څه کړو کی او ته تعلیم ورته موملاتن کې مزنانې معنا محدثین کې ی ای علمنا غیرهنہ تعلیم ورکه داکلچې دا زنانہ غیر دزینہ د کارونو خپل بدو بدو دا غلط غلط غلط لباسونو د ځان جوړولو تعلیم نورو زنانو دنه په تور ته ایزدا او کالصال نه کومي ار څو کاوله تور کبل <سؤال> دنیا <سؤال> او <سؤال> دغه بدملي بعدې چې غلط پروګرام ورکه شد مو حیا پکې نشتا غ نر ل خپې دا خوب د خبره دهغ ل سنوور کې چاچ لری کړي او په میدان باې پوشي او دا ورکوو چې خلکوګورې دا تاریونه مخې خلکوتهه د بد بر وقيله اولی شي معلاتون چېنا مته باخه تراتتونونه چاغ په ت کپوربان دی روانې په تک کپوربانې ممیلات ل اکې چاغا د ګول ميلان كونګيري د خپل وګ اوږه چي دي غلي څه په راتلونه مایل وكيلو لشي دائمانيي محدثين چادا شي وي دي بايلاتن يم تشتنل مشتكل ميلا چاغه کاګکري هغه وي ته فل الولي دي سبب د سبب يخې الولي دي او بيداسه کاګکري اشان تدقوب دو او خوه نعمل نیتا او حسن نمانا دادمیسا و لباس تراغوارم او ده غلط لباس نمانا کومان و ایا مشتطن بغایا او اغات منلی ده زناکار خوزو دا کار سوکی مشتطن بغایا دا کارونه کی چاگر، ها ومیلاتن یومشتنا غیرهن تلک المشتا چا داغت طریقہ غیر رین نور خلق تخیر ورزنانہ تا پا عمل کراوری او یا بے حضر غریو ویوب کمنٹ ہو کشابی احضر سنگ احکاری کم تافتا کمنٹ اولاو کشابی داس ردا سنگ داسم تو اید سپینا ما خواہ چارے گی صدا آگر هو اوځي څنګه ښکارې او خلکو د کومې څه کې دا دا خداس اوهو دا اوس په نن پاک واي روتو حنا کاسرمه تل بوختا روتو حنا کاسرمه تل بوختا معنی کې ايو کبرنا ويعزنا بلف امامت او احسابت او نوي یعنی حاچه ویګني اړین را ویواله داغه او پڅو صدا یان په ا بلن فی مام سن پره غو دولو ووځه یا په پڅه صدا یا په نو یا په سرونو چتيو اګه ثی اے یودا سسیو ګورته دا سر په ماو چتشي اول ویشي یاد پڅه پشان دا سیو ولګول کی ولا یا په پته یا په بجی باندې بسای په خپو یا څه دا کارونه نه زونه خپو یی بابنیانی تشبهی لشیطان والکفا جب شیطان ہوگا چاسر سر ازام مکاری تیر بس نو سبیر ایسی فاسی